hagytam a papíromat, puskázni Ilyen. fogok. Jó napot kívánok! Ez itt a HR, a Hazádnak rendetlenül, a Magyar Közön Podcast csatornájának a legújabb adása, vagy az egyik legújabb adása. A mai témánk, nem tudom, a mai vendégek, Csintalan Sándor és Horngábor. köszönjük, hogy velünk tartottak, ne felejtjék, megtalálnak minket. Gyere vissza! Az összes közösségi média csatornán, a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon tegyék fel kommentmezőben a kérdéseiket, lájkolják és osszák meg a tartalmainkat, de tudnak támogatni minket Super like vagy revolúton keresztül is. Mindazok számára, akik ki nem állhatnak, és ilyenek sokan vannak, szeretném elmondani, hogy azért nem tanulom meg kívülről, mert mire megtanulom kívülre, kívülről, már nem leszek itt. Ne. Mi nem lesz itt? Én! Hát, sokan Ahá, ahol vagyok, ott mindenhol azt mondják, hogy... Mi? hogy fel, vala. vagy. nem hogy nem, hagyjuk ki. Ki? Hát a kommentelők egy része. De hát ez így van, az ember mi ezer éve. Volt egy időszak, amikor az évezt... Jaj, János, ne már. Ez nyafogás, már esőtöm. Én, ne, én nem hisz De Akkor kezdjük újra. <gül> nem, nem. Ne kezdjük újra. Mi szeretünk, tehát ez, azt mondta, mi szeretünk a többi meg nem érdekes. Mindenhez hozzászólok, a akartok, mint egy műsorba edég. de mondjátok meg, hogy miről fogunk beszélgetni. <gül> Mi könyvőleg is kerülgetett az m autópályán. autópályát? Ahol jellemzőleg utajutás kakott kerülgetni, azon merengtem, az egyiket elmondom a másikat már a műsoron kívül nektek, hogy mi kell ahhoz? Én például ismerem Omoha-Miklós, még nagyon régről ő képviselő volt, kisgörda képviselő. Nekem ez kollégám volt, ha ez egy megfelelő kifejezés. Hát melyik állásában a többi? Magyarázó. az egy dolog, neki több állása volt. Nem, hát 80-as év. Mondom több volt. 80-as évre ilyen. És csatornát ő csinálta, ne, hát a Ne, most meg nem mondom, hogy az melyik, de én is ugye melyik hol volt, pontosan, de a Magyar Rádióban a Jó, megintem. volt -e neki több állása, volt olyan állása, ahol vezényelték, maradjunk ennyire. Na, azt akarom csak kigyögni, hogy hát pedig ezt neked tudnod kéne, mert te is parlamenti képviselő voltál, és ott annak idején mindenki tudta, nem azért, mert téged is vezényeltek, azt nem egy mondtam. Na, mindegy. Eh, hogy... Sokan nem mindegy nálad. Tehát a magyar rádióban így vágtunk, és így felmutattuk azokat a szallagokat, amiket ilyenkor kivágtunk. Igen, mi? De ami a lényeg az az, hogy gondolkodom azoknak az embereknek a lelki világán. Így a én is, mert ugye ő ilyen cashmafőnök. <hül> és ő, neki most erős kompetenciái vannak abban, hogy <hül> tegnap vagy ma reggel több megyei lap címoldalán, olyan fotók jelentek meg, mi szerint, mely fotók szerint a hősök terén, amikor Magyar Péter e, szónokolt volna szegény, lényegében egy darab ember sem volt a hősök terén. E, ez nem vicca, egyébként a 24.2 címoldalán lehet látni ezeket. Egy csomó megyei lap ezzel indult. Egyrészt egy kabutomában, hogy a Magyar Péter szegény ott tipródott és szorongott, hogy hát most ezt elbuktuk, Másrésztől pedig megjelentek címoldalon olyan fotók a nemzeti menettel összefüggésben, hogy nincs a hősök terén, senki szegény magyar pétert áll, mint egy falikus szimbólum. Na most ez egy olyan szintű hazugság, amit jó, mindegy, ezt már ezerszer megbeszéltük, hogy hogy hazudnak. Én azon gondolkodom, hogy ezt a, ezt a címlapot kiraktak aki engedélyezte, az az újságíró, aki ezt prezentálta, e, és mondjuk másnap elmegy, és vesz egy labot az újságvármusnál. Hogy, hogy, hogy nem szakad le a pof, nem is tudom. De, hogy az Hát ő, ő, fene, mint ahogy mondtam, volt, csak nem figyelt, de ő Kesma főnök, ő kesma főnök, ő kesma főnök de meg Ripost, meg igen, megyei igen, lapok. De, de azt hiszem, hogy nem. De, de most akkor eltalta a szalmak közt a többi téve. Elnézést, én szeretek azért olyan dolgokat kötni, de olyan a, emberkel, kerelel, a de értettem, amit mondtál, és már azt is tudom, hogy én leszek a harmadik hozzászóló, tehát a Gábor fog hamarabb hozzászólni, de ha nagyon rövid lehetek, akkor azt tudom neked mondani, hogy sehol se szakad le a profál. Na jó. Na, figyeltek, én most már nem tudom műsorba, műsorban, és gondoltam, hogy a figyeljenek, hogy én nem szeretnék ebből a számháborúról beszélni. De nem jó, nem, nem, nem, nem, nem, nem csak tudom, hogy te nem egyszer. arról beszéltél, csak nem, nem, nem, csak te arról beszéltél, de elhatároztam, ezt mondom nektek, mert méltatlannak tartom, ami folyik ez ügyben. Normális, azt a, azt kérdezte jó hogy nem szakad el pofájuk? Nem. Ne, azt kérdezte. Ne, ne, nem azt kérdezte. Ha leegyszerűsítem a Sándor, mert pedig azért a mi ismerettségünk az alapvetően civil, és aztán jött rá ez az egész, hogy is hívják, amit nem tudok néven nevezni, akkor az a kérdés, hogy szakmájukat művelő emberek, ha egyáltalán náluk a szakma szóba jöhet, hogyan teszik túl magukat, vagy foglalkoztatja -e őket, vagy hogy ki e az emberségüket, és így tovább, és így tovább, az, hogy gátlás nélkül azonnak. Hát Jól mondom. De erre, Jól mondom de. de erre tudjuk a választ, hogy nem, mert hogy van erre, hogy a mentségük indokuk saját maguknak. De, de, de hol van ez a mentség? Ott van ez a mentség, hogy ők egy feladatot hajtanak végre, úgy gondolják, hogy ahhoz, hogy megmaradjon az a világ, amiről ők meg vannak győződve őszintén, hogy jobb világ, mint amit a másik ígér, ahhoz ezeket a, ö, ö, hogy mondjam, nemes csalásokat meg lehet, vagy a, meg kell csinálni. Van egy hadseregét, nem arról. De, hát, de, de ez egy hadsereg. Tehát téved, szerítik, Nem, főbelövik, de hát figyelj, nem lehet elhívni egy fideszes politikus, sőt már fideszes elemzőst is nagyon keveset, keveset lehet elhívni egy konferenciára, mert amelyik őszintén elmondja, hogy azért nem jön el, mert mond egy rossz mondatot, és vége van. Tehát nem, nem arról van szó, hogy azért nem jön mert nem akar, hogyan lekicsílőnek érzi, hogy adóvitámos most lesz egy adóvitánk mert itt a reklámhelye a Republikan Intézetnek valamikor, nem mondom meg, hogy mikor nem élek most, most ezzel. Mindegy. De, és próbáltuk meg a föld alól is előkeríteni egy, egy fideszes politikai szereplőt, hogy őjön már el, hát hiszen folyik itt egy fontos vita. És mondom, beszéltem, nem egyen magam is, hogy ők nem kockáztatnak. Ez egy hadsereg. Nincs igazad ebbe, János. Ez egy igazi hadsereg, amit látunk, egy központilag vezérelt hadsereg. És csak azért akartam erre kitérni, hogy nekem elegem van, na, tényleg nem a számháborút mondtad, de azért ugyanarról beszélünk, van. hogy, hogy, van. hogy hányan jön, ugye, hogy kik, kik voltak, ki nyerte, hogy a, nem volt ott senki, de igazából normális országban, egy polgári demokráciában, amiben gondoltam, hogy élni fogok, az történne most, hogy a magyar királyi rendőrség kihozna egy számot. Tudig pontosan tudják, hogy mennyien voltak az egyiken, és mennyien a másikon. Tele volt rendőrökkel a két rendezvény, a kameráik nagy mennyiségben, nyilván biztonságos működés feltétele, hogy ők tudják. Ha azonban most a magyar királyi rendőrség, a rendőrség kihoznak egy számot, nem hinném el nekik akkor hinném el, hogyha azt mondanák, hogy a Tisza többen van, de akkor még nem hoznák ki. Lehet, hogy ezért nem hozzák ki. Tehát egyszerűen ma Magyarországon még ez is hitkérdés. Az is hitkérdés, hogy mekkora a Kossuth tér, és mekkora a hősök tere. Tehát még ez is, hogy mondjam, lehet mondani az egyiket, és lehet mondani másikat. Egyszerűen én úgy láttom, és akkor... Visszatérek erre az október 23-án, mert erről egy kicsit beszélnünk kell, és én erről szerettem az elején beszélni, hogy mind a két fél teljesítette a minimum feltételeket, mind a két helyes sokan voltak. De tovább akartam menni. De én, nem még, megyek. én még megmaradnék ott, amit a ja. csintal elnézést, én vagyok a harmadik. Nem lehet? Hogy... Nem, hallgatni. Két személyes élmény. Az egyik az, hogy én most ugye egyszerre több platformon vagyok jelen, van Kejfej Jancsi, van Magyar Közöny hazának rendetlenül, és van a Kontroll. Én tudom, hogy miért osztottam meg magam, ezt most nem fogom elmagyarázni. Én vagyok az összekötőkapocs, nem léptem be a Tiszába, <gül> és itt van, és itt van. Amikor a Magyar Kontroll Magyar Kontroll? Keverem már én is. Amikor a Kontroll eh, felelős kiadója Magyar Márton a Facebook oldalán közölte, hogy engem leigazoltak, akkor megtalált engem a Kesma, és a Magyar Nemzetben megjelent egy... Olvastam, igen. És összeakadtam a békemeneten néző Lászlóval, akivel soha büdös életben nem találkoztunk, csak tudom róla, hogy ő a Magyar Nemzet főszerkesztője. Fogtam magam, is utána mentem. Megszólítottam, bemutatkoztam, nem tudom, ki vagyok, és megkérdeztem tőle, hogy az ő véleménye szerint lehet-e valakiről gátlástalanul hazudni. Most rólam van szó, nem arról, hogy hányan vannak, de majd arról is szó lesz. Az a fülényes mosoly, amit én egyébként nem törlök le a szájáról, mert ugye az a köznyelben azt jelentő hogy pofonvágom. Azt, amikor én ezt a szakmát elkezdtem a Magyar rádióban, ilyet az ember nem ismert. Tehát ez lehetetlen volt, ez nem fordult elő, vagy hogyha előfordult, akkor egy héten belül a másik ellen olyan közharag alakult ki, hogy ez köztudomású volt, hogy az illető a másikhoz ment és elnézéskét két még annyival enyhítette, hogy elmondta, hogy ez miért történt. Ami pedig a létszámot illeti. Rögtön az első bejelentkezéskor a kontrollon én elmondtam azt, hogy sokan vannak, és valószínűleg még többen lesznek. Majd, amikor már a hidon voltam, akkor az operatőr forgatott a Bem felé is, ahol természetesen kevesebben voltak, vágóképeket vett föl, az ottani emberekről, és egy, egy nő hisztérikusan rohant oda, hogy miért mutatjuk azt, hogy itt nincsen senki. És én megpróbáltam neki elmagyarázni egyrészt, én mit mondtam a legelején, elmondtam, hogy miről volt szó menet közben, és a nő becsületére legyen mondva, hogy habár teljesen nem sikerült megingatnom e, abban a hitében, hogy nekünk az az érdekünk, hogy azt mondjuk, hogy ott nincs senki, e, Elbizonytalantott. <köhem> Pontos, egész másról gondoltam ezzel kapcsolatban. Én egyszerűen csak arról, bár én nem vagyok egy kommunikáció szakember és sem, és ebben a millióban élek, amit lefestettetek, ugyanúgy. De nekem az azért csak egy ugró pont, hogy egy, egy rendezvény után lehet kommentben, leírva, szóban mindenféleket mondani és hát lehet így is minősíteni, meg úgy is nézőpont kérdése, ott azért a beszélt, vagy írott nyelven a hazugságot tetten élni sokkal nehezebb. Csak ezt akartam mondani, itt egy ugrópont történt, meg volt egy dolog, eltelt két nap, országvilág nagyjából tudja, hogy mind a kettő sokan voltak. Majd kiteszek egy fotót, egy fotót, egy fotót, nincs mit hozzáfűzni, egy fotót a megyei lapok, cím oldalára. Tehát eh, én tudom, meg úgy is élek már régen, hogy az, hogy ez az asztalica, annak is csak 98%-os valószínűsége van. Eh, mert azért az embernek vannak kétségei. De az, ez nekem egy ugrópont. Eh, eh, tehát az alkotó nézőpontjából is, eh, meg a megrendelő nézőpontjából is, miféle torzképe van. Engem úgy, úgy sem fogom megfejteni hogy az Orbán nagyjából, meg abban sem, hogy a tiédben, meg a tiédben mi van, időként még azt sem tudom, hogy az enyémben mi van, de ezzel például valószínűleg kell egy elképesztő lenézés, meg egy elképesztő félelem. De, de, de. De, de, de. Szerintem nem lenézés van, rólam a magyar nemzet szokott olyanokat írni, hogy... A, én nem szoktam elolvasni, a kollégáim szokták átküldeni nekem, és akkor mindig mondom, hogy ne küldjék át, mert nem akarom fölöszantani magamat. Én nem vagyok a Magyar nemzet rendszeres olvasója, valamelyre följegyek a figyelmet, de ezek hazugsággyárak, tehát ezek erről szólnak, ezért vannak kitalálva, ezek propaganda termékek. Ezek nem, hát neked János, igaz? ezek nem újságírók, tehát hiába kéred rajta a számom, ő nem újságíró, ő nem egy média munkás, ő egy propagandista. Egyszer egy tv-műsorban ültem egy ilyen fideszes tévé, az csak egy van, akkor be lehet Tehát egy fideszes, de nem a te idődben. A, a hír ültem, most már elmondom, egy műsor előtt is beszélgettem a műsorvezetővel, és mondom neki, hogy hát te, azért nehéz lehet újságírónak lenni ilyen körülmények között. Azt mondja nekem nagyon kedvesen mosolyva, Gábor, propagandistának sokkal nehezebb. Tehát ő maga, megkülönbözteti saját magát. Tehát ő feladatot hajt végre, ő úgy érzi, hogy neki itt szerepe van, ő nem újságíró, nem tényközlő, nem közvetítő eleme, nem kérdező, hanem végrehajtója, részes -e ennek a, a, a, a szemaláncban. Öve, hadd kérdezni egy valamit. Uh, ugye én, aki ott voltam és beszélgettem emberekkel, Számos olyan emberrel beszélgettem, aki gyakorlatilag egy az egyben visszaadta a propaganda szöveget. és én azt kérdezem tőled, hogy ugyanez létezhetne a tanároknál, és hogy a tanárok mennyire várják el azt, hogy a diákok visszamondják azt, amit ők mondanak. Nem csak létezhetne, hanem létezik létezik a tanároknál, ugyanilyen elvárások vannak. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki megfelel az elvárásoknak. Nem ezt jelenti. De létezik az elvárás. Ahhoz, hogy a magyar tanárnak ö, ö, nem lehet megkerülnie, hogy ne tanítsa azt az, ne, nem mondok neveket, mert nem akarok senkit megmentani aki az elvárás. Lehet tanítani mást is, itt még nem tartunk, de azt kötelező, ami a, a, a mostani kánon, nem lehet megkerülni, ez bizonyos. És hogy a diáktól is sajnos ott tartunk, hogy nem az, a, nem az önálló a magyar, a magyar közoktatási rendszerben, nem az önálló gondolkodás az elvárás. Erre volt egy kísérlet 2000 vagy 1990 és 2010 között, hogy ez legyen az elvárás. Az oktatás államosításának egyik fő oka, hogy ne ez legyen az elvárás, hanem az legyen az elvárás, hogy te azt mondd, amit én nekem hallanom kell. Nem amit hallani akarok, hanem amit hallanom kell. Egy zárt rendszerben élünk. Én próbáltam meg erről, javaslom, mentek? a HVG-ben van egy hosszabb írás erről Orbán világa címe, mert egyszer meg akartam fejteni, hogy hogy működik ez a rendszer, és azt gondolom, hogy tényleg az van, hogy Orbánék a sajátjaik fejébe beköltöztek. Nem arról van szó, hogy, hogy befolyásolni akarják őket, hanem már azt ott tartunk, hogy ők mondják meg, hogy te mire gondolják. Tehát, hogy nem az van, akik oda mentek, hogy a kísérlet sincs meg arra, hogy a miniszterelnök miniszterelnökként viselkedjen. Tehát még csak a jelzésérték is De ő ezt, ugye az állami ünnepet, ahol a színpadot állami pénzből átsolják, ő előző nap kimegy megnézni. Sosem láttam még ilyet, hogy az Orbán színpadot néz. Látszik, hogy nagy a kihívás. És amit talán, és ezért akartam kezdeni ezzel a létszámot, bocsánat, hogy, hogy, a két, hogy az igazi különbség a két rendezvény között számomra nem a létszám volt, én elfogadom, hogy még azt is, hogy az Orbán egy többen Mindegy, nem tudom. Nem? Te ott voltál az egyiken, csak az egyiken. A másiknak nem voltál? A másiknak a szélet. Nem. Én, tehát nem, ennek nincs belső élményem, és első belülről ezek csalókák. De a, a látvány. Ugye egyik oldalon egy elképesztő méretű színpad, amit előző nap az átsolást megnézte a főszereplő. Megtekintette, ugye. Mögötte az oda szervezett emberei. A zsolozsmázó Egyébként zseniális színész, szegény, szomorú a, ö, az EPRS. Ugye a divák, a, a csinos nők, akik maguk se tudják láthatóan, hogy éppen hol vannak, elnézést tőlük, és a többieket nem ismerem, akik mögötte vannak. Hogy elfoglalják ezt a hatalmas teret. A, legalább az egy legyen Sófi és Így Igen, Igen és elnézést tőlük nem ismerem őket. Nem az a kérdés, hogy mennyi érő szemüveg van rajtuk, hát hordjanak olyan szemüveget, hogy szeretnének, hát egy jó kereső ember vegye magának, ha akar egy rendes szemüveget, nem érdekel. Túlzásnak tartom, amit hatházihez ügyben időnként csinál. Hát most, ha neki keres, tényleg, vegyen magának, mert annyi szemüveget akar. Nem ez a fontos. Az a fontos, hogy, hogy van ez a kép, és ehhez képest látok egy másik képet, ahol ez a pacák, ez a egyébként kisnövésű kisnövésű fiatal ember, ott áll, Magyar Péter, Magyar Péter ott áll egy színpadon, ami alig egy három négyzetméter, tehát annyi, mint ez az, alig nagyobb, mint ez az asztal, és benne van ennek a tömeg. Hogy micsoda különbség, hogy mennyire érzékelték, a, akik mind a kettő. Tehát, a, tehát ez mindent elmond erről a két világról, hogy ez tényleg két Magyarország. Az egyik Magyarország ez az állami pénzből átsolt hatalmas színpad, ahol a miniszterelnöknek se próbál miniszterelnökként viselkedni meg se kísérli, hogy ne sértsen engem vérig, mert vérig sért, mert azt mondja, hogy én háborúpárti gazember, ajas gazember vagyok, aki az áru. Én Úgy, nem vagy magyar. Én, át, ne rejzélj Engem az nagyon nem, nem De, de... nem az érdekel engem, hogy téged érdekel-e Hanem a, a választópolgárok a másik, meg egyáltalán. Én csak a képről beszélek, a másik, másik oldalon pedig egy a faszi, aki beleolvad ugye, egy, egy, egy hogy mondjam, látványában is ugye, megy le a nap, nem megy le, mert az eső, és, és mint egy ilyen a vizen járó. Az egyik oldalon a, az Orbán kijön a nagy színpadra hajrá Viktor, a másik oldalon ez a pacák egy száz zászlóval végig megyenek a menetnek az élén. Orbán is mehetett volna. Orbán is lehetett volna béke békemenet élén. É, hogy érzik ezt a problémát a, a, az ormáni propaganda, az többek között ebb, ezekből a csalásokból látszik. Hogy megpróbálják elvenni ezeket a látványelemeket. De nem fogják tudni, mert látjuk. Jó, mert ez mindannyian láttuk. Ezért érdekes az, hogy nagyjából 48-72 óra múlva is ez történik, mindegy. Ez. Hát az, hogy oda merik tenni a megyei lapok elejére egy effektíve konkrét hazug fotót. A másik dolog, tehát konkrétan hazuk. A másik, mert szeretnék megégyedni, én istenem, én tényleg a Kommunizmusban a Holdon értemmel, az én tanár én a Kezdgővő utcában is, és kötelességem most már mindig elmondani, meg a Berzsonyi Lányi Gimnáziumban úgy szarták, a központi utasításúra, mint a VR, és azt tanítottak, amit akartak, Föld közepén, Kádár János választó körötében. A másik dolog, amit akartam mondani, egyetértőleg, de szeretném súlyosan alá húzni. És nem a létszámít az érdekes ilyen értelemben. Még ha többen lettek volna akkor is. A magyar állam, jó, tényleg ez egy államinnep. A magyar állam minden, amikor államról beszélünk, hogy államinnepség. Tehát a magyar állam minden lehetséges anyagi forrásával, logisztikai forrásával, eszközeivel, a grippen repülőgépektől, a, a közmunkásokon keresztül, a falubuszokon át, amelyek közpénzek, a magyar feudalius kellős közepén, a hatalom megfélemlítő árnyékában tudtak ennyit produkálni. Kedügy csókolom. Ami meg amot volt, Magyar Péter fontos ebben a dologban, hát sok-sok-sok-sok ember, aki úgy döntött, mint egy polgár, hogy ide jön. De, de, de, de, de, de hagyd, de, de, ez így. veled, és talán erre rá tudsz erősíteni. És szerintem általában a békemenetesek is olyanok lehettek. Igazad van, hogy állami pénzből, köz, közeszközökkel, a hirdetések, egyetértek ezzel, de ugyanakkor én úgy láttam ezt a tömeget, hogy ezek nem kényszerből. voltak. Nem, ott. nem pont ezt a, hát, hogy nem a nem. nem, nem. Jó, be akartam fejezni. Fejezd be? Tehát szeretném aláhúzni, hogy, hogy tényleg nem tudjátok akkor, hol értek. De rengeteg olyan ember volt, aki magától jött. Nyilvánvaló, hát ezt én nem vonom kétségbe, de ettől mégiscsak az egy tény, Igazodhat. hogy az állam minden eszköze rendelkezésükre állt, pont az osztogatott trikókon, igen. Tól. Igazad, hát már botyás meg. Igazad van, csak Kár. ne vonjuk meg azt, hogy ezek is de én nem lelkesültem, mert mi konadjuk azt, de hogy a De én ezt nem mondtam. Hát, hát nem tudom, neked kéne megtejteni. De, de, de, de, de szeretném mert... De ha azt fejezem az... már be, a saját elgondolat mert az Isten áldjon meg, hagyj már azt a sok százezer embert, aki magától, egymással összeszerveződve, mindenféle külső kényszer, 99%-ban belső kényszerből, akár csak emocionális okokból, akár csak oly módon, hogy el se tudjon mondani, hogy miért van volt ott, mert e, amúgy elegem az a fizetből. És az a tömeg, és ez a tömeg ez nem ugyanaz, még ha az állami rendezvényen nagyon sokan voltak önkétes dolog. Az, az a fura volt. Kész, jó, oké, de az a fura volt, hogy én nekem az állami rendezvénynek sokkal inkább tűnt, a Tisza rendezvénye. Mér. Mert egyrészt maga a megemlékezés. Volt egy emelkedettség ja, az egésznek, a, tehát ahogy ja, odaért igen, ez a tömeg, azokkal a stációkkal, azokkal a megidézésekkel, azokkal a... a, a, a úgy érezt az ember, ami én csak tévé láttam, tehát nem voltam ott, de úgy éreztem, hogy ezek komolyan gondolják, hogy itt valamiről meg kell emlékezni. Maga a magyar beszéde lehet Szerintem is hosszabb volt 10-15 perccel, mint kellett volna, de megemlékezett, de ott Én voltak van. a hősök, a legkülönbözőbb hősök, ott volt 56 emléke, emelkedett formában ott volt, ott volt a jelen Magyarországa, ott volt az, hogy mit akar ezzel. Orbán egyetlen egy dologról beszélt, euh, háború vagy béke. És aki nem velem van, aki nem, az nem a béke pártján van, az a háború pártján van, Ócska gazember, Brüsszelestől, mindenestől. Valaki megszámolta, hogy 21-szer mondta azt el, hogy Brüsszel a gazember. 21-szer egy félórás beszédben, 21-szer vádolta meg a szövetségeseit, azt a világot, ahova önként és dalolva becsatlakoztunk. Jó, része. Egymás mellé emelte a szovjet diktatúrát, a szovjet tankokat, amik agyon tapostak minket. Tényleg. Én nekem, ne haragudjatok, 56 a legemelkedettebb magyar ünne. Messze. Vaj, tehát olyan, személyesen miért mér? nekem. Miért gondolnád azt hogy harangodni de kell? Nem, ne, ne, ez csak egy olyan fordulat. Jo, de, ja. jó, jó, és nem. ehhez képest én azt gondolom, hogy a magyar miniszterelnök nekem az én élményemet had, megalázt. Hát, hadd kérdezzek. Valaki itthon volt, és úgy nem látta. Valaki nem volt it itthon, és úgy nem látta. Mit vezetett? Egy kép hiányzik, hogy erről a két Magyarországról. Tényleg két Magyarországban. Bármilyen fura. És ezt a képet más alkalommal nem lehet beszerezni. Ennyire, ennyire nyilvánvalóan, ennyire egyértelműen is világosan azt látni, hogy az egyik oldalon egy elfáradt öreg rocker próbál úgy csinálni, mintha ő egy nem elfáradt öreg rocker lenne, csak a sajátjainak szólva. Másik oldalon egy kísérlet arra, hogy én, tudok kormányfő lenni, tudok államfői szintekre emelkedni. Ez elmondja azt, hogy itt, itt tényleg két igazad van. Egyik oldalon állami pénzből szervezve nagyon sok ember egyébként lelkesülten, ezt fenntartom. Másik oldalon, is. Másik oldalon önerőből, önként és dalolva oda megy százezeres nagyság, most mindegy, hogy mennyi százezeres igen. ember, akik azt gondolják, hogy ők egy másik Magyarországot akarnak, és ezt a másik Magyarországot ők megkapják. Tehát érdekes módon, én úgy éreztem, mintha Orbán nem tisztelte volna meg a sajátja. Én az ő beszédéből azt szültem le, hogy nagyon sért Brüsszelbe, én ezt értem, tehát ő rövidenben beszél, mint kéne, ugye azt hiszem 33 vagy 34 perc volt, amennyit mennyit beszélt, és csak egy dologról beszél, mert neki most csak ez fontos. Nem fontos neki, hogy az odajövő emberek szeretnének valamit hallani arról, hogy mi lesz itt mert szerettek volna szerintem ők is. Szerették volna azt hallani, hogy a főnök mit ígér nekik. Nem kapták ezt meg. Azt kapták meg, hogy mi vagyunk a békepártján, meg az oroszok, meg hát természetesen Trump, és a több, összes többi ócska háború pártig az ember. Ennyit kaptak. Az, amit te, a te kérdésedre azt válaszolom, hogy például ennek a mostani rendezvénynek az a az egy nagyon fontos, eredménye, vagy rendezménysorozatnak nagy, nagyon fontos eredménye. Ha valaki ezt kihagyja, vagy kihagyta volna, akkor például nem konstatálja azt a, azt a, azt a nyilvánosságban megtörtént földindulást, ha úgy tetszik. Én a gyönyörökségtől, hogy jé, a magyar nyilvánosság és a sajtó észrevette, hogy háború ügyben Orbán Viktor meg a NER sose beszél az oroszokról. A dolog ott van lezárva, hogy Oroszország agresszort, pont menjünk tovább. És most egyszer csak mit látok, ezért is nagyon fontos volt ez a 23-a, hogy kell leesni a népeknek, hogy lám, lám, ez a két beszéd egyetértően, egyébként tényleg ebben az értelemben a Magyar Péteré volt az állami rendezvény, hogy ebben a beszédben, ez egy választási beszéd volt, kettészakítva az embereket, megmondta, hogy ki a magyar és ki nem magyar, elmondta, lényegében uh, nyilvánvalóvá tette az áruló szerepét, Brüsszel kígyófészek, ezeket nem lehet tárgyalni. Uh, nem lehet tárgyalni. <gül> Jó, azért, azért én tudom ezt már ilyen összeesküvés-szerű gondolat, szóval. Az, hogy azért, hogy ar arról azért valahogy úgy gondoskodva lett, vagy legalábbis megpróbáltak kihasználni azt a tényt, hogy a szankció kérdésé már akkor eldőlt, amikor ő még nem volt ott, és egyébként a Ficó nem vétózott, Ech, az egész hadjárat Brüsszel ellen van, amúgy meg én azért nem tekintek el attól, hogy ugyanez tegnap történt, de ugye mi történik? Lavrov külügyminiszter és ez választó kérdésedre, egy rég előbb feltett kérdésedre. Lavrov külügyminiszter egy órási interjút magyar egy, egy, egy magyar médiumnak. És kérdőztem. ezt azért akartam elmondani, vagy szóba hozni, mert föltettem ugye azt a kérdést, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy beveszik. A Lavrov baromi hatásos volt. Megjelent egy nagy darab ember, gyönyörű hanggal és orgánummal, és Szóval az Orbánék, amikor tolják a, az orosz propagandát, akkor csak epigonok. Szóval na, ez hatékony, hatásos. Kivételesen meg is a kommenteket. Na, mindegy, ezt tolják. De bocsát, egy dolgot még szeretnék e, most már még szóba hozni, hogy mekkora szarba érzik magukat. 24-48 óráig, ott volt az Epperia story, ez volt. Tehát e, igen, a Te végig, ugye Eperjes, vagy ami az Isten az Orbán. Én nem mertem hozzá, én nem tudtam elképzelni erkölcsileg. Eperjes meg ott áll, és előadja ez a műsor a, a nagyanyámnak szólt. De de... az már és akkor még egy amit most már és most, most, még, most, még, most még egy még de, de miért a nagy szól mi a jó most jó de a hat harag... csak jó. egy fél mondat, jó. Mondat mert mondat még, még... Fejezem, de csak ja, jó mondat. oké és akkor me, ugye még egy nagy ágyú belőtt vetve uh, a, a, amit egy baromi nehezen uh, nyelnek lett miközben semmi ködöm hozzá az Orbán édesanyja. a bocsika. véletlenül tök véletlenül éppen egy. Ja, mit várja. Várjál. Két elmondta. Én is mondanék, van. A... Arrébb rakjam azt az égi testet, ami ott már látok barátságban. Mit csinálják? Azt kérdezem, hogy azzal az rakjam, minden áram fel akarod dönteni. Nem akarom én föl. Jó van. Szóval, ez jó, ez az az jó, egyrészt. Szerintem. Volt. Szerintem Orbán végig nagy mamáthoz beszélt, aki már nyilván nem él szegény. Révére egykorúak vagyunk, és már az enyém se nagyon, de mármint, hogy a nagymamám. Mamám se, de nem a mamám se. Tehát ez a korunkra akartam hivatkozni. De, de amikor nagyon érdekes volt számomra, amikor az Orbán a végén egy ilyen vörös farokként elkezdett a fiatalokról beszélni, akkor is a nagymamákhoz beszélt. Igen, De hát beszélt, igen. Tehát egy kicsit se a fiatalos Nos, hát tisztelt magyar fiatalok, tisztelt igen. magyar fiatalok, kedves barátaim, barátaim, barátaim. Az, a, az a baj veletek, hogy nem vagytok hazafia és csüngtök az interneten, ugye ez a baj. Most a Orbán nem tudhatom annyira hülyének, zseninek se tartom ellentétben sokakkal, de, de, de azt gondolom, hogy ez, ez a saját nyugdíjasoknak szólt, hogy hálá ezekkel a gyerekekkel látjátok, az a baj, tehát ő már nem akar és nem is tud meggyőzni egyetlen egy fiatalt se. Öreről letett. Azért volt ennyi fiatal ezen a rendezvényen, tényleg sok fiatal arszolt és tudatosan mutatták is, mert három ezer, azaz három ezer fiatalt hoztak Erdéből, akik ösztöndíjasai az MCC nevű pénzilattyúnak, ez a Mátyász Korvinusz... Tudod, a... Igen, igen, hogy 3000-et hoztak föl, akik ott nyilván tisztességes, helyes emberek tanulnak a magyar állam pénzén. Ö, ö, ö, nekem ezzel önmagában nem is lenne bajom, ha a magyar állam pénze lenne, és nem a magyar államtól elvett. Magán alapítványba áttett pénz. Tehát azért volt itt ennyi fiatal arc, nem azért, mert hitele fiatalodott a, a Fideszes tábor, bár lehet, hogy fiatalok is nyilván elmentek erre, de minden egyes Orbáni gondolat ezeknek az idős, ennek az idősebb korosztálynak szólt, nem a fiataloknak. Nem És akkor most egy pillanatra beszéljünk erről a, a, a, a mamáról, mert szerintem ez egy érdekes színfolytja volt ennek a történetnek. Nekem meg kell mondanom őszintén, hogy elképesztően hitelesnek tűnt ez a néni. Ö, ö, ö, és ez, ez az idős hölgy. E, tőlem talán tényleg szokatlan ez a néni, mert lehet, hogy nem sokkal idősebb, mint én, de uh -huh. azért talán igen. De idősebb. idősebb. Mert hogy úgy beszélt, ahogy azt gondolnám, hogy egy Fideszesnek, ha egy normális országban élnék, akkor beszélnie kell erre. Ha már itt tartunk, én az első alkalommal azt érzékeltem, hogy úgy beszél, ahogy az ember egyébként egy természetes közegében beszélni szokott, amikor még az emberek nem féltek a médiától, és egyébként hajlandóak voltak megnyilatkozni, akkor közvetlenül így szólaltak meg. Ha fideszesek voltak, ha MSZMP-sek voltak, bárki. Tehát én, én még csak az a Fidesz se Tehát elfogult volt, és ez a fiával volt. Jó, csak volt a, a Sándor arcán ott, ott, ott, ott, ott ül a, ott ül a a Jó, én kosoly. tudom, de ilyen összecskés elmélekedek. Mi az összes. Mert én, én úgy láttam, hogy ez a, a hölgy e, e, őszinte tényleg így gondolja, mondott súlyos tévedéseket, de elfogadom tőle, hogy ezek tévedések és nem hazugságok részéről, hogy ő így emlékszik, így látja, nem stimeltek a dátumok, hogy mikor kéne meddig meddikált a bánya ügyben, meg egyebek ügyében. De azt gondolom, hogy. hogy ha egy olyan országban élnénk, ahol a, a kormányon lévő fideszes brigád ilyen értékek mentén is, ilyen stílusban és ilyen eszközrendszerrel kommunikálna, akkor itt nem lenne korán ilyen nagy baj. Valamit már szeretnék mondani. De jöjön a Sándor. Az, ami, nem ilyen országban él. Én... Igen, jó, csak. Ennek a volt... kontextusból... Hány. Hol a megrendelés? Mi hol a megrendelés? Hát uh, családi dinasztia vezet, nem, van, nem a, a, a beszélgetés. M. Tehát azt mondtad, hogy egy megrendelt beszélgetés... Hát, uh, Mondom, a dinasztia. Hát kommunikálnak egymással jól, kommunikálnak emberek. Itt, itt nem, ide, az... maga ez a beszélgetés az édesanyjával egy természetes vagy nem természetes Abszolút, szituációban? Nem természetes helyzet. tehát ilyen életenek, ilyen csodák. Hogyan jött létre? Hm? Hogy a jött létreten? Hát nyilvánvalóan valóban az édesanyjával is, meg valakit találták egy igazi hülyét, aki egyébként persze nagyon lelkes volt, mert egyébként ismeretlen, és ezt egyszerű összeszervezné, olyan egyszerű mint a vonatszűzik. És most itt ülne és nagy nagy véletlen volt, akkor Majd nem neki, de. De, de De azért, egyrészt, jó, hát figyelj ide, én nem vagyok a Mihály, a Mihály Six, de aki tényleg más gondol, mind a kontextus alapján, amiben élünk itt, ahogy élünk. Vagy előtted úgy élesz? Hát a politikára az elmúlt 15 évre idehozom most egyébként, nagyon érdekes volt. Te azt látod, hogy ettől a fiútól azt kérték, hogy játsza el azt, hogy ő egyébként véletes. Még az se kell egyébként. Lát, hogy még fogalma sem volt arról. Hát bármit meg lehet bármilyen módon manipulálni. De, és nem értem, hogy mit, mit, mit a kérdés. Hát ugye összeesküvés volt, vagy pedig már. Milyen összeesküvés? Hát, Ez maga. a propaganda, megvan a Lavrovról is megdumálták. Ne, ne, ne, ne. Hát, most elharagudjál már. Lassan lendülök bele, mire a végére érünk, de bele fog, fog rendülni, feljúzni. de az egy kulcsmomentum, hogy kiszólítja le a másikat, és kimondja először, hogy egyébként ő az Orbán anyja. Mert az én emlékezetem szerint a leszólítás véletlen, és az Orbán édesanyja valamiért, szükségesnek találja elmondani, hogy ő kicsoda, ami egyébként hát nem feltétlenül egy természetes szituáció. Az, hogy elmondja, az nem természetes? Hogy... Hát, hogy nem mondja meg, hogy ő egyébként Orbán Viktor édesanyja. Hát, de megmondta. Mert de az ember egyébként úgy kezd el valakivel beszélni, hogy nem vagy nem tudom, jön. hogy te Horgábor Gábor vagy, vagy lehet, hogy lefolytatok de... egy beszélgetést egy szakállas pofával, és a végén fogja hát, nekem az azt baj... mondani, hogy de hát ez a Horngábor volt, mire azt hogy... Az, az, a baj, az a baj, hogy én azt gondolom erről, megnézte, megnézve alaposan ezt az egészet, hogy ez egy spontán cucc volt, tehát nem, nem volt megszervezve. Ugyanakkor, ugyanakkor el tudom képzelni, hogy igazad van neked, és annyira jók a szereplők, hogy, hogy, hogy ez nem egy spontán dolog volt, és akkor Oszkár Díjadényének. Az Orbán édesanyja, hogy ő Orbán édesanyja. Hát egy beszélgetésben, hozzám oda jönnének, és elkezdenének arra hogy beszélgetni, hogy mit gondolok a, a, a, az informatikai fejlesztésben de a Horn Ádámról, aki nekem leg... a fiam, akkor ez el, ez a, a leg... Nem leg... Nem, hogy ne arra de a fiamról beszélni. Ez a leges ilyen Szerintem fontos egy ilyen hely, ne, ne, Nincs... Nincs annak nagyon nagy jelentősége... A... Elhazos megkönnyéztem, hogy itt van-e a határidó. A Beszéges, ja, a, jelent... a jelentősége szerintem annak van, hogy, ö, hogy láttunk egy ember arcú Fideszest. Itt van, John. És... Van ezzel a fiúval? Azt hittem a néniben. Nem, nem. a hölgyel, a bocsánat. A hölgyel, nem, de a fiúval, igen. Pedig az lenne érdekes, de ö, milyen érdekes? Én a fiúval szeretnék beszélni. Érdekel. Hát ez nyilván a szakma, <gül> <gül> hogy engem a, én szívesen elbeszélgetnek a hölgye, hogyha hajlandó lenne, érbekelne az egész történet. Nem akarom én ezt túlbecsülni, és könnye lehet, hogy neked van igazad, Sándor, teljes egészével, lehetettem képzelni, hogy ez egy ex dolog. De nekem az volt az érzésem, mint egy spontán történetet. Látunk, és nagyon, nagyon hogy az, az az eleme ennek, hát az fantasztikus volt ugye, amikor a, amikor a ő kopogtató cédulát gyűjtött valamikor a 90-es évek elején, és a, a, a emlékeztek rá, hogy akkor, hogy ennek a cigánynak nem adom oda, és akkor az, is. Hát, az, hogy az micsoda, hogy micsoda egy világban élünk. A mai beszélgetés során már elmeséltem, hogy hogyan sokszor azon meg magamat három különböző platform között, és hogy ez mennyire érthető, mennyire érthetetlen, most aztán eljutottunk ennek a konkrét példájához, hiszen most itt a Magyar Közöny Hazádnak című sorában beszélgetek Csintalan Sándurral és Horngáborral és majd a Kontrollom fogok beszélgetni Kersák Istvánnal, azzal a youtuberrel, aki Orbán Viktor édesanyjával beszélgetett, tehát hogy ezek egyébként időben egymáshoz képest, hogy jelennek meg, halbány lila fogalmam nincs, de visszatérve arra, amiről beszélgettünk. Um, átugorva ezt, számomra, ahogy múlik az idő, egyre inkább arról szól a két menet, a békemenet és a nemzeti menet, amit egyébként a youtuberek, ismert vagy kevésbé ismert youtuberek, a saját TikTok videóik és YouTube műsorai kapcsán ebből lehámoztak, legyen ez az Alap és Nagyferó, legyen ez Kersák István és Orbán Viktor anyja, és elnézést kérek Orbán Viktortól, elnézést kérek Magyar Pétertől, elnézést kérek Magyar Pétertől, és elnézést kérek Orbán Viktortól. Ezek a beszédek nekem, mint média munkásnak, Jánosnak, aki most éppen a közösségi médián dolgozik, ezek a jelenségek kerülnek előtérbe. Én még ennyi fiatalt. Ennyi kamerával, belértve a nemzeti meneten is, belértve a békemeneten is, lila gőzöm nincs, hogy ők egyébként milyen csatorna, de lehetőséget látnak benne, és hogy ki hogyan fedezi fel egyébként, hogy Nagyferu milyen hülyeséget mondott, vagy hogyan nyilatkozik Orbán Viktor édesanyja, és van még százezer egyéb dolog, ezek nála elnyomják a beszédeket, és előtérbe kerülnek. Nagyon sok szempontból hozzá kapcsolódnak a beszédekhez, annak füdvényében persze, hogy a beszédek előtt vagy után vették ezeket föl, de ezt a jelenséget most először tapasztaltam, és ez rám nagyon nagy hatással volt akkor is, hogyha ti azt mondjátok, hogy sikerült megfogadnom a leglényegterebb mozzalatot. Na, ebben élünk, hát nem tudom. Beszéltünk mi már adáson kívül is, ez nyilván megrendítő, de hát mit vártál álló dobogást, nem tudom. Nem engem, nem engem, engem, engem igazából ez az egész történet, vagy ez a része abból a szempontból érdekel, a következmények érdekelnek, meg, meg mit jelent, hogyan használják föl, azok az emberek, akik ma a politikát Egészt csinálják. Az az az ami például a Nagy Ferúval történt az első megnyilatkozása után, mindeketben nagyon fontos üzeneteket kaphattok, mert mindeketben a telefonodokat nézitek. Nézzük a fenőt, jó, mindegy. Hát egyébként pont, a, éppen nem a telefont leszállom, itt gondoltam volna valamit. de pont, pont erről beszéltél te is, ez érdekes. Én, én arra, ehhez akartam kapcsolni, hogy tényleg megváltozott a világ, hogy tényleg egy telefonnal másfél-két órás nagy filmet, lehet forgatni, mint ahogy ezt láttuk már, méghozzá nem is rossz minőségben az utóbbi időben Magyarországon. Tehát ez egy új világ, amire Orbán, mintha tényleg most jönne rá, hogy ez De egy is. új világ, mint én azért. Talán ebbe egy kicsit előrébb tartok, mert én már régóta azt gondolom, hogy ez egy új világ. De őszintének láttam nemcsak a mamát, hanem Orbán viktor is, amikor tán kint Tusnács fürdőn azt mondta, hogy ez egy digitális világ. Tehát tényleg, mintha akkor vette volna észre, hogy itt megváltozott minden. És tényleg az van, amit te mondasz, hogy olyan közvetítő elemek jönnek elő, amik, nemcsak, hogy ellenőrizhetetlenek, ellenőrizhetetlenek bizonyos értelemben, hanem kiszámíthatatlanok is. Absolut. És ettől nagyon érdekessé teszik ezeket így. a dolgokat. Izgalmassá, kétségtelen, tehát ezek tényleg, hogy mondjam, akár problémát is jelenthetnek a főszónoknak, a fő mert elviszik a, a, a, a a fó, róla a fókuszt, így van. De ezzel együtt is azért én kitartanék a mellett, hogy, hogy ez is a két Magyarországot mutatja. Tehát azért ezek a képek, ahogy ö, megint csak azt kell mondom, hogy sajnos én stúdióban láttam, nem voltam ott. De az az élmény, amit kaphatott az, aki végigment az Andrási úton, a, a zongorázó fiatal az operaháznál, a ö, ö, mini utcai harca, nem tudom én hol, a, a, a, a ruszkik haza az a orosz nagykövetségtől. Tehát hogy egy olyan élményt, amit mi föl sem tudunk mérni mert ezt az élményt az orbán 35 perce nem adta meg, a, a, tehát hogy ha most ha a, a, résztvevők szempontjából nézem ezt az egész történetet is. én ezért a magát a magyar beszédet is abban az értelemben fontosabbnak tartottam mint a letudó orbán beszédet aki semmi újat nem mondott a, talán ez a két gondolat, hogy akkor a eltévedt báránykák, ugye ez ott az egyik, ami új jelen volt, hogy hát azért van, itt eltévedt báránykák, akiket vissza kéne, gyerekek, hozzuk már vissza őket. Azért ez ilyet nem hallottunk Orbántól, a másik pedig ez a fiatalok falon nyitás, de egyik se volt igazán működőképes. Magyarnál viszont hallottunk egy olyan szöveget, amiről azt gondolná az ember, hogy ugye nekem az a problémám nem csak nekem, hanem szerintem a Magyarország nem Orbán gondolkodó részének, hogy ez a pacák tényleg el tudná -e vezetni ezt az országot. Ez egy nagyon érdekes dolog, amiről ti beszéltek, mert én mind a két beszédet internetről néztem meg. Egyrészt, valamit vissza kellett vinnem a kontroll szerkesztőségébe, így ott voltam a Kossuth tér legjobb részén, közel az emelvényhez ki kellett onnan jönnöm a magyar Péter beszédét pedig emiatt nem láthattam, hiszen vissza kellett mennem, de ott hosszan kóboroltam a belvárosban. Nekem a nemzeti menet gyülekezője és az, ami a békemenetből részen volt a Komiádiuszodától egészen a kossuth -térig, nekem hangsúlyozom. Élményként messze múlta a két beszédet. Nekem az a közösségi élmény, amit ott megéltem. Mind a kettőt mondod, ugye? Ja, mind a kettőt, mind a kettőt, mind a kettős. Messze fölül múlta, nagyságrendileg. Elégsem, túladom, hogy lehet, hogy ez egy másik műsor is akár megéri. Ebből is látjuk, hogy egyébként az a két Magyarország, amiről a Gábor beszél, az nem is két Magyarország. Na mindegy. E, az persze egy megint másik. egy másik műsor lenne, hogy hogy jutottunk el idáig, és milyen okai és vannak. Amúgy, csak csöndben érdem meg, éppen valaki felhívta a figyelmet, tegnap erre épp az ésben olvastam e, valakitől, aki megemlékezett, Sárközi Tamás azon könyvéről, amely, e, aminek az a címe, ha jól mondom, hogy egy illiberális demokrácia liberális Európai Unióban. Most le is kaptam, mert én is olvastam, és egy nagyon, nagyon nagy tisztelője voltam a sárközi azt, hogy ez az új világ mennyire új, és hogy mik moderálják, meg ez az egész populista téboly. Mondjuk Sárközi, biztos, hogy már ezt ebben a könyvében is például olyan kulturáltan rájelentő szellemességgel megírta. Akár hiszenetek, akár nem. Ez egy, ez egy nagy dilemma, hogy mikor lát az ember többet. Én azért túl azok, hogy alig vagyok mozgásképes, részben azért ültem le, és egész nap követtem az eseményeket mindenféle platformon, mert szerettem volna minél többet látni. Mert az az alapélmény, hogy az ember benne van és közel van, hát bizonyos értelme, megfoszt a teljességtől. Mindegy, nincs optimális és ideális megoldás, persze lehet, hogy az lett volna, hogy akkor aznap ott vagyok, és másnap az. nézek végig mindent. Ja, jártam én már ilyen rendezvényeken. De amit közben hozzá szeretnék tenni, ez kurva jó, ez mind nagyon jó. Csak meg ködben egyébként arról, hogy szó nem esik sehol, vagy itt-ott csak, hogy amúgy egyébként a tavalyi évhez képest, amikor az orosz-magyar kőolajszállítások, tehát orosz kőolajat vásárolni, hogy nagyjából nyolcabban hány százalékkal, ez ma most már 90 százalék fölött van, ami egyébként 1800 darab iszkander rakéta ára. Kegyi csókolom. És kit érdekel ez? De ez két különböző dolog. Csak hogy? Így, világosá... Ez az életünk. Igen, de ez nem egy oldalon szerepel. Szeretném világosá tenni, hogy annak idején a szüleimmel, vagy egyedül, nekem a 90-es évek előtt a május első felvonulás is hihetetlen élmény volt. Tehát, Tehát a állam. közösségi élmény és az egyébként, hogy okos emberek, belétve a horn, mit mondanak a stúdióban egy ilyen esemény kapcsán, azt kell, hogy mondjam, és ez nem a te lebecsülésed, hiszen most csak itt ülsz és kíváncsi vagyok a véleményedre, nagyon is, hogy kára nem érdekel. Jó, de igazad van, a május 1 az üteszem, hogy én hosszú évtizedik, vagy talán még hosszabb ideig minden május elsőjén a Sárközi Tamással mentem felvonulni. Vittünk egy zászló rudat, nem volt rajta a zászló, és mindig nagyobb berúgtunk. Én Sárközinek a barátja voltam, mondhatom ezt magamról, és ezért aztán soha nem, tanul, soha nem tanultam jogot, mert ugye nem nem szabadott bemenni az óráira, mert hogy én a kocsmában Minden. kell megoldanom ezt a problémát, de csak visszatérve arra, amit mondasz, hogy tulajdonképpen szerintem az van, hogy a Magyar 2024 tavaszán ráérzett valamire, hogy bármilyen furcsa, bármennyire a digitális világ, a meghatározó számunkra, mégis azért offline módon szeretjük élni az életünket. Hogy mégiscsak tulajdonképpen. hogy hát igen, az ország. Hogy igen, hogy mégiscsak az a csatlakozás, ugye a választás az egy offline esemény. Oda, oda kell És ez azért nagyon értik, kell mond, mert ugye az a kérdés, hogy a magyar kopint, vagy nem kopint, amikor egyébként a zárt körű Orbánra szervez rá egy nyílt esemény. Nem, megmutatja, hogy mennyire nem működik az, amit Orbán csinál. Rámutat. Ugyan, hát köcsére gondoljatok arra képre, hogy zárt uton rendőr, nagy, fekete autók nem. jönnek sorba, ott kint pedig több ezer ember jön a a zászlóvívővel. Meglátjuk, ezt nem tudom. Azt tudom, hogy magyar érzi azt, hogy az embereknek ebben a digitális világban szükség van közösségi élményekre, szükség van támaszokra, Jó, sokkal jobban, mint az é én, én magyarázataimra. Én a közelmúltban nem beszéltem rá, és a közeljövőben se fogok, hogy erre hogy jött rá, hiszen ő egyébként abból a világból jön. Talán épp a hiányérzet az, ami rávihette. De a hiányérzet hogy született a meg benne? Nem, ezt, ezek... Elmeséltenek el nagypapája. Hát én ezt szavultam az úttörő mozgalom, de tényleg, hogy mitől heurisztikus élmény. Hát az? az, hogy nem így ért. hogy az elmúlt két év zajlik így, ne haragudjál, ne nézzél már engem permanesen ilyen hülyének, mert a saját stúdiomból nem fog kiroadni, De azért, le. Azért, azért van benne valami impertinencia. Miért? Benned nincs. Ben, nem nem tudom be, hogy ar, hát én is úgy tudom magamról, hogy nincs benne nem például. Hát Csak azt mondom, hogy a, az, no, az láttuk, már, Igen, az ember az olyan, hogy azért szeret na, emberekkel ne, lenni. Ne, És ezt nagyon helyesen használja. Igen. Ne. Hát én ezért hörögtem, mint az őrült, amikor minden egyes ellenzék által elveszített hülye választás után közölték, hogy na majd eztán felszántják az országot. Nem szántottak föl semmi. És elvesztettek egy alapvető emberi, politikai eszközt. Ezt. Be. De, az, azért, de legyünk igazság. Legyünk, pétlenül, legyünk igazságosak, a, az mert az, az ellenzék nem elvesztette, nem, meg se szerezte ezt. Tehát mert a, a, a, a, a, a magyar előtti ellenzék, ugye az egyetlen, akinek lehetett volna ilyen beágyazottsága, közösségi élmény teremtő ereje, az MSZP volt. Am mert a, a, a, a, amit, amit nem sikerült szinten tartani, többek között azért, mert a, a gyurcsány kiválásával szétfeszült ez a rendszer, nem tudta megtartani Eben a közösség a a teremtő erejét. De nem akarok itt ilyen messze visszamenni, én csak azt mondom, hogy van egy elementáris erő arra, hogy megfogjam, hogy ott legyen a közelemben, yes. hogy érezzem, hogy velem van, hogy közöttünk van, és ez a pacák, ezek, ez szerintem egy, egy tulajdonság. Tehát azt gondolom, hogy, hogy az ellenzéknek nem volt ez meg. A, a magyar ráérzett arra, hogy ennek meg kell lennie, hogy nem tudja végigcsinálni a, a, a, abban a digitális térben, ott az Orbánék ott vannak, már óriási erőforrásokkal. Neki az marad, hogy oda megy az emberek közé, hogy ő az ászló vívő. nem csak oda megy, hanem ő az, az, az első közülük. Ez egy nagyon nagy erő. Szerintem az, az a kisvárosba, ahol elmegy a tízezerből három ezer ember, egy ilyen rendezvény, az egy harmad, az megmarad. Bármilyen furcsa, az kitarthat. Nem tudom, hogy kitart-e, de kitart. -e? Ez, ez, ez rendben van, de mondanék egy szolgálati közlemény, mert halványlag gőzőbb nincs, hogy hogyan sikerült majd megvágni az anyagot, de kétszer elment az egyik lámpa, és ezért előbb én, aztán a Gábor újrakezdte, de ez egy ragyogó alkalom volt, mert Sándorral közben szót váltottunk, és én akkor, ha rosszul tettem fel a kérdést, akkor most változtatok rajta. Nem gyanús -e az, hogy valaki egyébként rájön arra, hogy a nép között kell lenni, miközben a korábbi életét nem így élte? Magyar Péterről van szó. Figyelj, le, én májnag még nem tudom mindezzel együtt is, ami történt, és arra buddítok mindenkit, hogy legyen szíves, jöjjön el 26. áprilisán és szavazzon Tiszáz Magyar Péterre. Én még máj napig nem tudom, hogy jött vagy küldték. Fogalmam nincsen. Azt tudom, hogy mi történik, látom, értékelem, fontosnak tartom. Amúgy meg persze hozzáteszem, hogy arra rájönni, hogy a politika egyik legfontosabb eszköze. Épp sorolhatnám, micsoda, hogy az ember oda megy az emberekhez. Hát ez nekem egy olyan közhely, amihez tényleg nem kell egy nagy intellektuális bravúr. Az, hogy az idióták nem csinálták, ez nem azt jelenti, hogy a Magyar Péter ebben értelemben egy zseni, de zseni különben, mert, mert az mégis zseniális, és már van egy eredménye, bocsánat. Először is egy dolgot konstatálhatunk, és ez egy tényleg komoly, új fejlemény. Október 23-a volt, és nem akarom össze a szezont a fazonnal, de valami tényleg nagyon megváltozott, nem szeretem igazából, és nem a szó miatt, a prács szó miatt, hatalmas tömegek mozdultak meg ebben az országban az utolsó másfél évben, nem kevéssé Magyar Péter érdeme, hatalmas tömegek mozdultak meg, hogy tiltakoznanak, mind az ellen, amit ez a fasiszta rendszer csinál. Ja, sok, ne, nem, nem nyitok vitát fasizmus ügyben, nincs fasizmus. Nagyon-nagyon sokan sokkal többen voltak a Pride-on, de a, sokkal többen a Pride-on is azért voltak, mert úgy érezték az nem. emberek, hogy ki kell és ki lehet menni. Nem. Én azt gondolom, hogy azért ebbe van valamiféle tehetség is. Persze. És a, a, a, közben amíg megálltunk mondtam nektek, ha nem akarom ezt eltitkolni, hogy. Én magam ugye értem egy politikai közösségben, ahol az egy szem Demskin kívül senki szesterettek különösebbképpen, talán még a kunce a, a, a, a, a tömeget. Tehát, hogy azért ez is egy képesség, hogy valaki nemcsak elviselni tudja, hanem szeresse azt, hogy körülötte vannak. Orbáról ezt egyáltalán nem látom. De ezt, ezt én értem, csak a teljesség vérmi miközben ez egy. Ezt a úgy tudom ajánlani, hogy egyes részei fellángolnak, is vannak. Nem, hullámzó van. Ne, igen, de az íve is sajátságos, sajátságos íve van. Toroczkai László. Torockai László és Magyar Péter ja, üzenetváltása, pluszsifer. Én azt mondom, hogy ezt nagyjából öt percbe bele kellene, hogy férjen, és én nem fogok megszólalni. Kikeszti. Én csak azért, mert már ma beszéltem erről, annyit, hogy mondjak, hogy én a lehető legrosszabbnak, vérlázítónak tartom mind a két fiatal ember megszólalását ez ügyben. Nem apák és fiúkozunk. Ki a két fiatal? Hát Toroszkai László és Magyar Péter. Toroszkai László előttem, hogy mondjam, nem, nem, az én életemben nem számító politikai szereplő, de nem azért, hogy ki volt az ő nagyapja, dédapja, ők apja, apukája teljesen lényegtelen ebből a szempontból. A nagyon-nagyon rossz gyakorlata a magyar politikának, és mintha ebből kinőttünk volna, vagy majdnem kinőttünk volna, ez a visszamutogatás. Így éltük meg a 90-es hát ugye ahol apák és fiúkról Igen. volt szó, hogy azok a, a, a demokratikus ellenzék, hogy mondjam, emblematikus figurájai. Magyar Péterről. Hát Magyar kezdte ezt azzal. a Magyar Péter ugye e, e, e, ezt a vérbírót. Ő, miért? Valószínűleg az van, hogy a magyar is tudja, hogy létkérdés, hogy mi lesz a mi hazánka. Tényleg létkérdés. Tehát a mi hazánk, ha 48 nincs a parlamentben. Az egy nagyon komoly előrelépés a, a Tisza párt számára, hiszen akkor nincs egy tartaléka benne a Fidesznek, akkor a Fidesz elveszett majdnem 5%-i szavazót, ha ott van, ez nincs is. Ráadásul a, amennyire látjuk mi, mármint most a republikona, mi hazánk szavazóit, kicsi a minta, tehát nagyon sokat nem tudunk róla, de ott van egy nagyon erős, erős Fidesz ellenes rész. Tehát nem egységes ez a, a csoport, ez a radar alatt repülő csoport nem egységes. Vannak akik... Akiket nagyon erősen motivál az, hogy Orbán nem, nem, soha, mert elegük van ebből a rendszerből, közben szélsőjobbos radikális rasszista szubkultúra részét képezik. Tehát ott van akár még keresni valós. Nem véleten az, hogy magyar nem láttuk a Pride-on, nem látjuk a, állam, a fékek és ellensúlyok legfőbb helyreállítójaként, ilyen alapvető liberális mert meg akarja tartani ezeket a szavazókat, akik egyébként leginkább... a nézeted? Nekem? Én, én ezeket, Azért bocsájtom meg, mert ha oda kerül, nem tud más csinálni, Jö, mint ezeket a megcsinálni. A 24 órájában vagy politológus? Igen. Igen. Uh, igen. Kár. Uh, Sándor? Mondtam, hogy a régén Kár, belejött. Vaj, uh, a, a, a, lényeg, a lényegben már teljesen egyetértünk, Szóval engem meg is döbbentett egyébként a, a, hogy egy ilyen vált válasz, és legalább annyira megdöbbentő az. Ez nézd nekem a nyilasokkal kapcsolatos véleményet, nem, nem tudom igazából árdaltan kifejezni szerencsére a te életed, ahogy mondtad úgy, különösebben nem érintette. Hát, a nyilmet egy kicsit megérintette. Én azt szeretném, meg nem véletlenül tolja a Fidesz különben, bármennyire is ellentmondásosnak tűnik ez a dolog, de tolja a pártot Én nem vívom úgy, ezt a céget, ahogy ők magukat hívják, mert ez szerintem blasfém és istenkáromlás. De ez nem út, sehova nem vezet, sőt, mi több ide. Amikor, amikor úgy keresgélek magamban az ősbűnöket illetően, az egyik ez az apák és fiúk volt, a másik ez a ki magyar, ki nem magyar az kész. De És de akkor még csak is, egy megérdés. És össze is kapcsolódta. Igen, Papáki, a zsidózás is volt. Hogyne. Há, hát, És akkor egyébként egy dolgot, hogy mennyire extrém ez az egész helyzet. Ezt ragoztuk eddig is, de amúgy nem tudom, mennyire tűnt föl az Orbán. Maga a beszél is egyébként istenkáromlás volt. Hát, hogyha nagyon megfigyeljük a szöveget, akkor nem tudom, kinek tűnt föl. Lényegében oda jutott az Orbán, és ez benne van a szövegben expressis verbis, hogy már 56-ban is a brüsszeli tankok taposták el a forradalmat, nem a szovjet tankok. Olvassátok újra a szöveget. Köszönöm szépen önöknek a figyelmet, nektek, hogy eljöttetek, novemberben folytatjuk a Egyen. szálltébe, hogy mindennap kísérleti műsor, mindennap otorsadás. Viszatletes!